أعوذ بالله من, من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وان قد نجینا بني اسرائيل من العذاب المهین <تصفيق> ن موسی علیہ الصلات او د فرعون او د بنی اسرائیل وا که هغه بیانیدا ن الله پرمای ولقد نجینا او دحقیق زرمون نجات ورغړو بنی اسرائیل بنی اسرائیل او تا من العذاب المهیم دا عذاب رسوا کون غنه نا عذاب رسوا که انگیسه او چه آب پی رونیانو با پی خدمتو نکول الکان بی والا قتلول او زنانا بی والا اا خادمانی کڑی وی طولی غلامان کڑیو نو هر کسم تکلیب بغباو دا دکیبتیانو دتراب با ملاوی دا چونکه دا عذاب د ټول د تربه فراعون بادشاهو او د فرعون په حکم باندې او الله پرمای من فرعون نازاب رسوا غون کې دد فرعون د طرفو نو دو خبرې خراب بادشاه د کوم د پاره عذاب دی څنګه چې فرعون او د موسی السلام د کوم عذاب و دارنګ حجاجو نو د پر عذاب نو هر زمونه کې چې دو کوم بادشاه هغه خراب شي نزه د دا دا امت لپاره درایت لپاره د ذلالت ذریعہ ګرځي او دوی مخبره دا چې الله پر مې نجه نه مونږه نجات ورکوي نو له نجات ورکو فرعون ولې علاق کو دی ته ولې نجات ورکوي چاچیم د الله د پیغمبر خبره منلی دا نو الله جلل جلال وغید دا دنیا کم کامیابی ورکڑی دا لکبنی اسرائیل جوتا آو کبر اخیرات کم الله کامیابی ورکی نو اللہ پرمائی ممنجات ورکو نعذاب رسوہ کونکی نام من فرعون چی دا فرعون د طرف ہو اب یا اللہ پرمائی نو یکی نن دا فرعون چی وکانا دل وی کون کیو منل مصرفین تکبر کون کیو منل مصرفینا حد ندر تجاوز کون کینو د اللہ وحدانیت حد توحید داغین تجاوز کړه الله ربو داغه نه تجاوز کړه ځانته رب العالع وی ورپسې الله جل جلاله د بنی اسرائیل ومنګه بد بیانې فضیلت بیانې ولکد اخترناهم اللہ <سؤال> منگ غرکڑو دی بانی اسرائیلو لرعلا علم سرد علم زمونگ نا زمونگ دا دی پہ استحقاق باندی علمو مغا کوئی او پہ دی باندی چه بدعا زمانہ کے بہتری ورکول بانی اسرائیلو دا دا فزیلت دی لپکار دی دی دی مستحق دی علا علم ینی ما علم منہ بحالهم سرد علم زمونگ نا چه مونگ دا ده په حالت باندې علمو نمو نمو دي تفضيلت ورکده و علل عالمين پا مخلوقات و بانده نتیزت و خبری دي یاو خدا دي جتول و امتنو که زمن و امت افضل ده دنبه علیه السلام و اللاو پر مهل دي تامي غوروال ورکده و یا خدا اغا زمانه مخلوقات مراد على عالمی زمانه هم دا اغا زمانه دکا کونتم خیر امتن دا امت بہتر دا دا زمن گا امت اویا دا فضیلت جوزی مطلب بازو خبرو کیا غیتا فضیلت حاصلو نور کلی فضیلت اگر دی امت حاصل لے وآتناهم من العیات اللہوی منگورکڑی وغیتا دلائل و موجزات ما فیه بلا ام مبین. دم را دلائل فیه بلا ام مبین چه فاغی که امتحان خکاراو نو د بلا منا امتحان ام کی ازمایش پیالا را استو چند خان مسلط کردی دا غرنگی وین زوی دا کرنگی آ دا همسان خامار جوڑی دل نو اللہ برمائی باگی که امتحان خکاراو یا بلا پا منا دا یسان ام رازی نو پیغمبر د الله معجزات ورکړي چې دا سدا صداقت او مت څراهر شي چې دا حق پیغمبر دے. نو اللہ ویمون ورکڑی و کے احسان پا دی والله وم ورکړي معجزات او پاره کې احسان ښکاراو پدی باندې چې د پیغمبر او په پی جنې ودي ایمان راړي نو بلا په معنا دې احسان هم رازي او بلا په معنا دې امتحان هم رازي نو په دغه آیاتو کې دلایل وکي امتحان ښکاراو یا احسان ښکاراو این ها اولایی اللہ پرمیدی احل مکہ و بارکه این ها اولایی اکی نند خلق چی دی لا یکولون خامخا دا خبر کئی این هیا نده ان این هیا نده مرگ الا موت تونن با اولا مگر اغم مرگ لونبانی زمونگا وما نحنو بی من شرین او مونگ بندشو پاسول دوباره د مرگ نروس نگه دا احل مکہ و کی دوحا ځي هغه به دا یو مرګ دی مرګ رااله خبر ختم بیا پاسې د لمسید لیست ااو دا خطرناګا کیده کده دا چا کیده دی اکی ایمان نشته ایمان نفاک دی کده کی شک اومي کیده شي کیده شي نه بیا هم دی ایمان نفاک دی که لازم من مضبوط عقیده لا سیدا ټول انجامونه د سوم راځي بدن دی دا بتول پاسي الله وه انسان ژوند کې دغه انسان به بل بنی الله به دوباره پیدا کوي حشر به کیږي ما غوي به موږ دوباره نشو پاسول جنت ستانه اور ستانه باسته داسې خبري اوس په دې زمانہ کې ما په خبره وګنوري زړه دغه شپته دا جنت او دا جهنم دی دا ځای شي ته خپل ملي دا وګنوري موضوع دا تعلیمو تعلیم کې راغون شي خبر ده تا یعنی دی زمانه که از دا سه خلق پیدا کی. ادا دا مسته دا وجه پیدا کی. اپر دین دا لگه نا. جس امر اما مال سوا کی گی پراخی پر خلق بانی رازی نو بی ادا کسما خبره گئی. دین پوری ٹوکی تا نو بس ایمان ملد شئی و نکایم خلده شئی. برباد شئی. ادا مشرکان امدا کی دوین نحاولا علیه قولون. اللہ فرمائی دی دا خبره گئی. خواه ما دې دا خبره کوي نه الله موته دلګل مرګ نشته مګر زمونږ داړون باندې مرګ ومانه نو به منشرینا ا موږ به دوباره نشو پاسو له جنت ومننه نشتا او ور مور نشته هیڅ شي نشته او بده مر زلیمان دومره را جرأت وکاو چې نعوذ بالله من ذلک الله به دوپاره پیدا کولو نه عاجز کنا پیغمبر ته وفاتو بیا بین کن صادقین مؤمنان ته پیغمبر ته داز زمونګه خپل اړن را جندیکه کنه تاثر نشته نه راجوندی کې ته داسې دوباره پاسې لیدلې دوباره ځاللې راجوندی کې الله تاسوالو کې الله ته و زمونګه خپل اړن پالل باندې دوباره راولې کې تاسو دې خپل داوا کې رښتونی نه نه دا سکیس مجورات او داسې کیسه خبره د کفر آبه کولی الله پرمائی او یو واکی سرا تخویب ورکی تخویب دنیاوی اهم خیرن اوم قوم تبع اللہ پرمیدہ احلی مکہ دی پا او قوت کې او پا مال کی دی او غردی ام قوم تبع یا تبع بادشاہ دا اگر قوم چیو اگر بہتر ادھرین زیاد قوت کیم سیواو پتا قوت کيم سيوا او پمال کيم سيوا او پپرادو کيم سيوا هر ايتبار زرا قوم د تبع بادشاه ددي اهل مکه او نه مضبوط او ولذين من قبلهم اواغه د تبع بادشانه مخکي خلقو ددينا ياد د اهل مکه او نه چې عاديان او سوموجيان او ام ددينا مضبوطو اهل لقناهم انهم قالو مجرمين الله يمنغاي علاقو چې کلا غي جرم کاو نو غي منتبقو قومه تبع دا غی نمکی آجان مون تباکلو سمودیان مون تباکلو اِن نهم کان و مجرمین زک اغی هم مجرمان اللہ فرمائی جزرم که حدی اغی سر شرک تی او دا غی نصف مضبوط ندی طاقت که مال که افرادو که نفرو که دا غی نصف مضبوط ندی چو اغی مون حلاک اللہ فرمائی ده دیب هم دغنه دی جائی پادر شداخم برا دا قوم تبع تبع بادشاہ دا تبع سوکو و ق زنګا مونږ وزیر اعظم او غیره وای نو اغيبا یمنیان خپل بادشاہ د تبع اوي تبع به زکات یا ده یو خاص بادشان هم دی نو د مې یقین نه کې اختلاف ته چې د تبع خپل باندې سو کوی دی نبی او سو کوی دی نیک انسانو عبد الله بن عباس ابن كل من کول نبی او سو کوی نیک انسانو او سو کوی دی یمن یو بادشاه او خپل دی نیک انسان کو میچو نو کوم دته گمراه ددن ارسطو بیا ددن مرن ارسطو په سیرن لیکلي لی گمراځي یو خپل د دې انسان بیا درلیو ری کتابونه لیکلینی چې دې ایمان په نبی اسلام باندې برالو چې کله په مدینه باندې دی دو بیا د ته پتو لګی دا خبر وت ورکړي چې دلته باغ خری پیغمبر رضی ان دتوبه با چې د اساد نو ابو ګریب بیت الله د بیا پردم وره چولی را ساذر کپلا مچولی را بیا مدینی کې دته چې پتو لګی چې دت احمد نبی اخر نبی برزي نو ختم الی که چې هغه خط بیا روان و اخرګه هغه ابو ایوب انصاری سره پای کې دسا شعروم لیکلو او نبی صلی الله علیه وسلم باندې دی ایمان اظهاروم کلو او بیا چې نبی علیہ السلام راغه خط نبی علیہ السلام ته ملاوم شو شهدت على احمد انه رسول من الله باريا سمي بل لو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له ابن عمي والزمت طاعته كل من على الارض من عرب واجم ولكن قل له ولكن قولي له دائم السلام على احمد في الامم هذا الشعر دي غويو گزنبي السلام تحازر شمتي د الله پیغمبر دی او الله تعالی د طره په چې کم پیدا کوونکله عمر دی او که زما عمر دغه عمر اوګت شو نو به دغه وزیرې موضمه ک کې چې ومره خلک دي نو هغه په زه مجبور کوم پهې خبره کا عرب دي عجم دي چې په دی پیغمبر ایمان راړي او بیا اخیری شیر زما وینا نه همیشه ده ده چې نوویللی سات تو سلام باندې د سلامی په ټولو اومدونونه کې نوبان دی په خپله باندېطببه ادشا جو؟ رزیدا ختم پر خو خدای دا کوم څنګه نبی اسلام پیغمبر حکم کفار و مکہ سبغي مومنان شو خدا کو مضبوط کوم یمنان سی مضبوط دي دا اړه اعتبار سره د اهلي مکہ و نتیز دي سوجان څنګه پر بارډر باندې حوسيان لګي او سوجان ټانکونه مې ګنار سرسری او داګینه کوځي نو مضبوط دي یمنيان جالي دي لې په جګړو مګلو کې دا بس ډېر انتهایک لک لک اللہ پرمائی ما آغا قوم تبع یمنیان چی اغا سرکش قومو اللہوی ما آهلا کلو دیب کسی دی وما خلق نسماوات دیبم حلکی دیو غیب جرم کی یو دی وما خلق نسماوات والارد دلیل نید دا اللہ پو وحدانیت وما خلق نسماوات والارد اللہ پوی پیدا ندی پیدا کری آ... وما خلق نسماوات دی والارض مانی دی پیدا کړی اسمانونو او کو لره و ما او اغسل رابینا هما جي په مزددي کې لري لاي بينا په داسه حال کې چې الله وی مونږ لبي كونږي د لبوشه نه دی ما خلقنه هما الا بالحق دا مونږ نه پیدا کړی مګر کې پیدا کړیږي او د پردیس هر د حق زمک اسمانونو پیدا شي مخلوقات الله پیدا کی په لبني ایمان راړي الله او پیغمبران او ليږي ولكن ناکثر هم لای العالمون لیکن الله ایک سر خلق نے پوری گیزہ کس آسمانوں سوچ کی سوچنے کی دے تے سوچنی ان هم الفصل میکاتهم اجمعین اللہ فرمائے یقینا تخویف وخروی یوم الفصل رز د فیصلہ فصل د فیصلے رزدا نو دا سیدا میکاتهم اجمعین اللہ فرمائے وہ مقرر د دی دے پ یوزبان تول بدی تراجم کی اللہ په فیصلہ گئی یو ملیغنی مولا عام مولن پد غرز باندې بدپنشی کوله مولن مولا په معنا د تر زویم راضی په معنا د ملګریم راضی په معنا د گاونډی پر راضی په معنا د دوستم راضی یو دوست ببل دوست, دوست نه سه عذاب نشي د بکولي یو رشتدار ببل رشتدار نه ز عذاب نشي د بکولي یو گاونډی ببل گاونډی نه سه عذاب نشي د بکولي مالک په دخل غلام نه غلام په دخل مالک نه عذاب نشیده شي د پ کوی اس قسم عذااب واللهون سرون او نه باې امده وکر الله مر رحم الله مګرا چا باندې چې الله جلله جلال او رحمو کی بخنه تهکې یا دغه باره کې د ش شپاررس قبول کی نو بس دغه خبر ان نه هو عزییز رحیم دک کا الله تلا چې د یقین اغالی په انتقام کې بدله غستوکې رحمون مهرببان دی. وَلَقَدْ ج اللهوي تاقیې زرممونېزیات ورکړو بنی اسرائله بنی اسرائلوته من العذا مهم داذا رسوا کوونکله من فرراونا چې داذااب د جاننس ل فررانو ان نه اوکان عينی ګې ا ک ج او س ک و ن گ ن او وا ل ک د خ تر ن ا م ل ا ی ت ا ق ی ق ز ر م و ر و ب ن ا ا س ر ا ی د ع ل م ز م ن س ر ا سر د ع ل م ن ع ز م د ی ب ا ن ا ل م و ع ل ا ل ع يا ايحان خارو ان هاولا يكن داخلك دي اخلمك دي لا يقولون خام خواي ان هي الا <سؤال> <سؤال> موتتنا <متحدث> الاولى <سؤال> نه مرغ زمون مگر مرغ ولني زمون گا و ان هي نه مرغو الا <سؤال> موتتنا الاولى <سؤال> مگر مرغ ولني زمون گا وما نحن نه مونگا بمنشرينه دوباره پاسو لشيوي فاتو ندي واي فاتو تاسو رات له کوم مؤمنانو بیا پپلارانو زمنګ سره احیا انجوند دي جن دي راجوند دي ان كنتم صادقين کچره تاثیر استنیه په داود عباس کې نو اللہ فرمائی جواب ورگ او هم آیات وی چی دی خیرون ډیر بہتر دی دا احل مکہ پتاکت او کوت او مال دا رہ گی او هم کوم یا کون دا طبا بادشا واللذین و من قبلهم چوڑان دی دا غیناو قوم طبا او اگ خلق بہتر او کدی بهتر دي احلکناهم اللہ ویمونگ حلاک لکوم دا او و غمخ کی خلقو اندہم کانو مجرمین آئے کنن غیو جرم کون کی وما خلقنا سماواتی والار داما بین اوما اللہ ویمونگ ندی پیدا کڑی اسمانو نوزم کلر او آغا سچ مزددی کیل آئی بینا پدا سے حال کی چلو بی کون کیو ندیو مقصد دا پیدا کڑی ما خلقنا همله مون نهدي بالحق کې مګر دپاره دیزهار دهک واللاکن نه لا یا لمونهعلکناک سر د لا یا لمونه نپږي سوچ نه کوې پهږې ان یو ملفصلېې نرض دفیصللی میقاات هم وختموقرر د دوی د جمعنا په یو ځای یو ما په لا یونې دپ بن کې ماً یو دوستان مولاً دبل دوستنا شیان استه حسن ازاب ولا اومن صلونا ونبدیم تعطلیشی الا مرهم الله مگر ازوک ج الله رحم کی پاغه باند اف شباد سرا انه هو یکن دکالا تلاچه سرپ او سربان عزیز وغالب دیر رحیم و مهربان دی الحمدلله رب العالمین اوکی و صلوات اللہم حدینا و حدیبینا و جعلنا صلو اللہ علیہ و احتداء اللہم زیرنا بیزینا دلیمان و جعلنا حدیت المہدین یا اللہ صدافیت فرات نصیب, نصیب. کی یا اللہ خیر و برکتہ نصیب کی یا اللہ فلسطین مسلمانان یا اللہ کامیار کی مجاہدین مضبوط کی یا اللہ یهود یا اللہ حدیت قسمت کی نیتی متزلزل کی یا اللہ خبول کی وابد سلو جائیں گے در اسلحی بدیبان استعمال کی مسلمانان زمان محبوس